Одесу і Абхазію? Арештувати жида Вже заарештовано, сказав судоплатов Зізнався у всьому Зізнається, але часто непритомніє. Відлийте водою і віднесіть поза леваду Єсь, товаришу Сталін? Одягнути у вишиванку? Сталін здивовано глипнув на генерала А, здогадливо схопився за голову судоплатову У ярмулку його одягни, пашо Кинув наздогін генералові Сталіну. У ярмулку. Втім, почекай. Судоплату повернувся. Я бачу у тебе таку хитру пляшечку, посміхнувся Сталін. Снодійне, чи що? Снодійне, товаришу Сталін. Сон гарантує міцний і безсновидінь. Надовго сон, аж до страшного суду. Страшний суд уже настав, хитро примружився Сталін. Ну, іди. «Вирішуй єврейське питання і повертайся. Пляшечку дай мені. Тут в одного безсонні». Сталін узяв пласку пляшечку, накапав з неї у келих на денце, долив коньяку і крикнув «Поскребишев!» «Дідок помер», – сказав тихо, війшовши помічник. «Своєю смертю?» – спитав Сталін. «Так. Підготуй постанову Верховного Совєта» про увічнення його пам'яті. Міста там перейменувати, тверь у Калінін, Кеніцбер у Калінінград. Є товаришу Сталін? Випити хочеш? – спитав Сталін по Не відмовлюсь, – відповів помічник. – Ну, пий, але не з цього келиха, це для другого гостя. Пий, іди, знайди мені Жданова. Чи, може, він уже втік? – Ні, товариш Штанов працює в себе в кабінеті. – Запроси, скажи, хай папери свої прихопить. «Цікаво, над чим працює товариш Жданов у цей вирішальний для батьківщини час?» «Готую проєкт постанови ЦКВКПБ, товаришу Сталін», доповів, увійшовши стекою під пахвою Жданова. «Похвально, похвально, товаришу Жданова, з якого, коли не секрет, питання?» «З ідеологічного, товаришу Сталін». «Дуже добре. Ідеологія перед усім. Це означає, що ви вірите в нашу перемогу. А конкретніше». Постанова щодо літературних журналів «Звізда» і «Лінінград», а також про ворожі збочення цієї напівчерниці-напівблудниці поетеси Анни Ахматової та білогвардійського чернителя соціалістичної дійсності Михаїла Зощенка. За це, товаришу Жданов, треба випити. Сталін підсунув Жданову келих із судоплатівським снодійним. Пийте, Не п'ю, ви ж знаєте, товаришу Сталін, у мене серце. Пийте, пийте. «Трохи коньяку допоможе вашому серцю», – крижаним тоном, – сказав Сталін. «Я ж п'ю!» Жданов випив коньяк і впав на килим. «Поскребишев!» – гукнув Сталін. «Тут Жданов напився, як свиня, винесіть його поза ливаду!» Почулись постріли, крики. Поскребишев поранений, закривавлений, ввалився в двері зі словами «Диверсанти!» Огляд чернівецької преси осени 1941 року. Взагалі-то огляд – це занадто гучно сказано. Бо це не зовсім огляд усієї преси, а лише однієї єдиної газети під глибокодумною назвою «Дзигарок». І то не цілої газети, а тільки одного числа, 37-го, за 3 листопада 1941 року. Хоча і це занадто помпезно сказано – огляд числа газети, до нас дійшла лише перша сторінка цього випуску. Перша, бо друга сторінка геть замащена дьогтем. Неважко здогадатися, що практичний Газда з села Кам'яна Стороженецького району загортав цим листком цидульник із дьогтем. І нічого на цій сторінці прочитати неможливо. Але на першій сторінці, на самому верху, можна прочитати гарною слов'янською в'яздю дзигарок, під цим уже звичайними буквами «Українська газета», а ще нижче, заснована 2 жовтня 1928 року, заборонена 28 червня 1940 року, відроджена 23 серпня 1941 року. Відкриває першу сторінку обсяжна передовиця головного редактора. Трохи збоку карикатура Антона Романця, на якій зображено мужнього українського вояка, котрий просромлює гострющим штик ножем огидну вусату пику Йосифа Сталіна, який ховався за ляльковою маскою визволителя. Маска злетіла набік, щуряче сталінське лице скривилось.